El dofí i l'estrella fugaz. vé aquí una vegada. Havia un petit dofí que la seva mare l'empanyia cap a la superfície de l'aig per poder respirar. Quan es va fer més gran un dia estava tranquil jugant amb els seus amics l'estrella del mar, Pop i la galena. Va arribar una onada gegant i el va arrossegar cap a una illa. El va aixecar tan alt que es va quedar plorant a sobre d'una palmera. La seva amiga, la balena, li va dir el Dufí «Salta sobre meu». El Dufí va saltar i la balena li va portar cap al mar. Tots quatre, l'estrella de mar, la balena, el pop i el Dufí, van veure una estrella fugaz que era el pare Noel. I va dir, oh, que vaca! I quan t'ha és quan acabat. Marisa. I va dir, Oriol. Ruth. Lucia. Naiade. Hanna. Mar. Joan. Aaron. Raül. Judit.